Adiyat Suresi Məkkədə bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazır olmuşdur. 11 ayəd Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla And olsun cihad zamanı tövşiyə-tövşiyə qaçan atlara And olsun dırnaqları ilə daşdan qığılcım qoparan atlara And olsun süb hücum edən atlara Andulsun o vaxt və ya o yerdə toz duman qopardan atlara, sonra da onunla, tozanaqla dəstəyə, düşmən dəstəsinə təpinən atlara ki, insan öz Rəbbinə qarşı çox nankördür. Və o özü də buna şahiddir. Həqiqətən insan var dövlətə çox həristdir. Məyər o, bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar dirilib çıxardılacağı İsraillərdə olanlar faş ediləcəyi zaman həmin gün Rəbbi onları özlərinin bütün əməllərindən xəbərdar edəcəyidir. Cəzalarını verəcəyidir.